You, me you you're you're you're you're you're you're make me feel good. Eu son Darwin, a teoría das especies vou a demostrar. Igual que Colón, América vai encontrar. Tenho barco máis famoso, Viguel vou no chamar. E con ele a miña tripulación, os mares vou surcar. Crucei todo o mundo nunha viaxe perigosa. A teoría de Deus volví na desastrosa. You, me yeah, yeah, yeah, you yeah, make yeah. me feel good You make me feel good Somos as curis, loitadoras Ciencia e liberdade a miña vida e obra Co radio descubrín o tratamento para o cancro Premio Nobel recibín en a historia de un salto Mullares loitadora fun nunha época de homens Hasta este me felicitou por aquel entonces Por iso esta mensaxe quero berrar Menos e mullares loitades sem parar You, you, you, you, you, you, you make me feel good You make me you feel good Somos Jane gustanos Gustan os gorilas E quero estar con eles toda a miña vida África me fun E quixen descubrir A vida dos gorilas especies parecidas E volvin a casa Chea de ledicia Porque teño claro Que, que son a miña vida You, me yeah, yeah, yeah, you yeah, make me feel good You make me feel good Somos aviadores, aprendimos a voar entre as nubes de cores, rematamos contra o chan. Inventamos o aeroplano, no mundo moi raro sen motores, sen engano disfrutamos como enano. Descubrimos o motor, avanzamos un montón, poidemos disfrutar, aprender e voar. Think about it. You, me yeah, yeah, yeah, you yeah, make me yeah. feel good You make me feel good És un raxen físico alemán, corraes catódicos poiden visualizar. Think about it. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Eu make me feel bel o teléfono mentei, a comunicación chegou e todo o mundo alucinou. Se vivira nesta era, ia alucinar. Móbil e a guerra nun mundo moi dispar. Think about it. You, yep, me yep, yep, yep, you yep, make me yep. feel good You make me feel good Teño pelos alongados Digo tembranxado Ni que estou moi todo polo eh, M Zou cadrado En Alemania estudiei Esta fórmula en mente E ca miña bata branca Ao mundo a You make you me feel good Eu son Hipatia, a primeira matemática Na biblioteca Alexandria passei a miña vida Com meu pai aprendi que o mundo descobri Libros e cultura, moita cordura Astronomia e fisiologia, tamén estudei Num exinto antigo que case derrumbei Think You make me feel good You yeah, make me yeah. feel good Eu son Ramón e Cajal e vou a demostrar Con meu microscopio as bacterias e investigar As neuronas estudei e algo encontrei Premio Nobel conseguín e sobre elas escribín You yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, make me yeah. feel Come good on. Eu son Newton, a gravidade descubrín Debaixo dun árbol un golpazo recibín Tamén os prismas chegaron ata min Con rayo de luz o arco da bella vin. You, yep, me yep, yep, yep, you yep, make me yep. feel good You make me feel good